Сега продължаваме един труден разговор. Ще говорим за горчевината, за войната. Няма да забравяме и надеждата. Вчера в Одеса, в Украина, се навършиха 15 години от откриването на паметник на Христо Ботев. Паметника се намира в Прохоровския сквер, издигната е по инициатива и за сметка на Всеукраинската обществена организация Конгрес на българите в Украина. В проектирането са участвали гражданите на Одеса, скулптура Таисия Судина и архитекта Владимир Глази, като сега важното, което трябва да знаем ние, българските слушатели и граждани, е, че всъщност част от живота си Ботев прекарва в Одеса, в Задонаевка и в Измаил. Това го прави част от историята и на българите в Украина. Там той получава образование, работи като учител. Първи, пише първото си Стихотворение. Заедно с Тарас Шевченко, Христо Ботов е един от духовните вдъхновители на тази годишното издание на Международния фестивал на етнографския филм. Око, който върви в момента в София. И тъй като днес е втората прожекция на един ключов, особено важен филм, филмът Лудите. В студиото са програмният директор на фестивала Сергий Зайналов. Здравейте, Сергий! Здравейте всички! Заедно с Тетяна Станева, разбира се, която ще ни помага, и ако се наложи а, да превежда от а, украински от а, Сергий. А, сега, Татяна няма нужда от представяне. Тя е чест и любим гост в Хоризондо обед. А, Знаете това, ако сте наши слушатели. Но нека да представя, представя Сергий Зайналов, роден през 1994 в град Олешки, в семейството на Басарабски българи. Майката, дядото и бабата на Серги са родом от село Кубей, така ли? От така, Болградски така. район, а, Одеска област. И това, което е особено интересно, ще стане дума и за това в разговора ни. Той ранните си години прекарва в Ялта, в Крим. Завършва филмови училища, студия в Ялта, след което в Киев. Има множество филми, документални също така. Има и кариера на режисьор в телевизията. Не мога да изброя всичко, но в всички случаи е много интересно, защо Тетяна решихте да поканите Серги да бъде съпрограмен директор на фестивала ОКО. Той има покани на негови... Напримерате на, на неговия документален филм, който между другото днес късно вечер ще е прожектиран в културния център Гъсим, който се казва: Лъшата се не може, не може да, да оставаш. И не е взето в Скоби, защото е, филма е за Херсонския театър, който се раздели, като започна войната. Едните останаха в окупация, другите излязоха, и те между себе си нали, се подскараха и се осъждаха един друг. И всъщност това е въпрос на целия. Филм, като има окупация да оставаш или да по-добре да се измъкнеш и как, какви са последствията. Да? И следня като дел купираха Херсон, нали, стана също много интересно. И а, той толкова му очарова. <съкъсък> а ние трябваше е с филма. А, а ние ни трябваше още помощ, ни, нали, като фестивал а, растем всяка година и, и, и вече разбираме, че за до година ще трябва да търсим нови хора. Добре, значит, Неговия също. филм е а, също така, а, има прожекция до вечера. Да, да. Впрочем, това е част от, а, как да кажа, изключително амбициозната програма на този фестивал, защото паралелно се случват няколко различни събития. събития, прожекции, уникални по своя характер, а тази история за Херсонския театър и за разделението е особено важна в Всъщност за украинските българи предполагам, защото една голяма част от българските села са под окупация и в момента в да. части на Украина, нали? Така? Да. да, и да. всъщност също има между тях някакво такова, нали, кой остана, кой се измъкнал там и кой са окупаторите, кой, са окупаторите кой, кой, са... кой е в Украина, кой дойде да. в България. Този въпрос е много актуален. А самата за себе не... този въпрос даже не стови, защото э, аз нали, съм много известен там лидер и аз нямам просто как да устана. Ко остана, аз просто ще бъда прибита, никой няма да ме търпи и Сергей също. Затова този въпрос за нас даже и не стови. У бачийском да отбележа, да допълня за э, Ботев, Паметника на Ботев го има и в Измаил също. Uh -huh. И неговото присъствие, за неговото присъствие по принцип нали, и в българските села, в училищата се учи. И имахме фокус разговор в Болград а, за тях, за тези наши будители, по времето на който просто зрителите и слушателите плакаха. И това беше нашата задача. И аз мисля, че това е мисията. А, ние искахме да ги направим по-съвремени и по по-близки до нас. Шевченко и Ботев. Защото Ботев да е може... чел Шевченко, учил се да, него. Да, мисля, че, така, че той имаше да. влияние върху Ботев и аз мисля, че да бяха в съвременното време тя ще, ще задължително да си общува, да си приказва, да си, да си, да си приятелстват. И ние ги направихме приятели по време на, на фестивала. Също така още нещо, една дискусия, тъй като Неска, Освен Филми, да. има и много интересни дискусии Преди а, няколко дни беше в началото на седмицата дискусията за българското културно наследство в Украина за плахи и начини на опазване и доколкото видях там а, е зададен остро от публиката въпрос Добре, де, как си обяснявате, че в България има по-силно повече се знае за връзките България-Русия, отколкото България-Украина No. Откъде идва това? Защо Украина не а, полага толкова усилия, колкото Русия? Вероятно, човека е визирал и руската пропаганда колко е силна в България. А, ние, всъщност имахме няколко наред много свързани теми. Едната беше за руската пропаганда в филмите и в културните продукти, изкуството. А, и следващата беше за културното наследство на България, в Украина, което е културно наследство на България, на първо, а, търсихме някакви такива възможности, как може да се направи така, като да се помогни по време на война, материалното културното наследство най-първо да бъде запазено. Нали? И нематериалното. Ние като кинаджеи се занимаваме с това също. И за нас е важно да се сохрани да се запазим, защото ние даже не знаем, там такива цифри страшни бяха казани от хора, които знаят, че около 2000 обекта просто са загубени. Тоест, mm -hmm. то, то това, за което ние знаем или ударени с ракета и просто, просто изчезнали за винаги, или са под окупация, за които ние въобще нищо не знаем какво става с тях. Това са замузените ценности за такива реликвии, като пешкири, килими, носи всичко, което е много важно. Ни, ни можем да говорим за българите в Украина отделно от цяла Украина. Затова е, тази статистика е обща за, за цяла Украина. Добре, смятате ли, че достатъчно прави и българската държава за да разпознава украинските българи като част от българската общност, независимо от високопарните думи, които често остават само на хартия? Ох, Ирина, честно, ти питаш много болезнен въпрос, защото точно едната от мисиите нашата ни да разкажем повече за нас. Нищичко не се знае за нас. Ама нищичко Просто още повече го имам предвид такого впечатление, что не от друга планета, и те вообще ничего не знают. Никойси позволяваше допита Абисарабия граничили с Россией. Те даже не знают, где страна мира, та здесь земля, а тут земля, налива Украина. говорите за представителей государственных институций, только за журналисты, да вы же журналисты эфир, то ва, кажите, Абисарабия граничили с Россией. То есть, абсолютно такая дубка ему в абсолютно ничто за нас не знает. Если смысле добях, мы имели общая граница с Болгарии. быть и амбиции и сътрудничество ту щеше да по-други. Тей като сме някаде далеч, а ти ты, като ты сме и в украйна, която сега воюва с любимата Русия, изглежда така че братушките от Русия са по родни отколкото ни украинските българи. Тува не го чувстваме на всякаде и в Украина за вас се говори и тези украински българи, които пристигнаха в България. от вот началото на войната и тук живеят, са срещат със дискриминации, бих казала, защото българите туги наричат руснаци, като чуват меки акцент, с който и аз сега говоря, нали? или диалекта, а, с който, естествено, е много уникален и запазен там. А, и те, те ми се оплакваха как силно... И нали? мога да им кажат просто, ти не си българин, говориш на развален български... Тоест, украинските българи в България чуват това, да, ти не си българин. Да, чуват това, и аз го чувах в мой адрес от представители на държавни, тоест, служб жители державные и э, представители на державные институции. Затова, когда говорим за другите хора, кои-то срешат, срешат много да чуют това от некого таксиметра, шофера, от некого жди, по таков начин нас разбирам, что това и комплексарско в Былгаре, где тук, кои-то искат по таков начин да покажут, что те са по-былгари или... По... Не, по-малку -был... по в Былгари няма достанем от това, но тези былгари, кои-то си позволяват така да се изразяват към нас, те просто показват своите си, си комплекси. А добре, а как си обяснявате по-високата чуваемост на руския разказ за България, при положение, че на територията Всъщност, на Украина имахме... има толкова сериозна общност да. от украински българи? Ние имахме голям а, филм, Зиняма, който тъчно, тък, тък, нали, показва за а, а, руската пропаганда в филмите. И ние. А, аз. Се обясняваме, ние разбрахме посредством на дискусията, че най-важният фактор е това, че те имат огромно количество пари, които те влагат в, в, в такива продукти. Пари за културна продукт. И те и... около 2 милиарда нещо там още е. И за следващата година ще дадат за, пак за продвеждане на филми. Тоест, представите ли си, наколко ние абсолютно не конкурираме. Ние не могат да намерим пари за, за това издание, да си завършим нормално и да може да закрим всички нали, нужди, които имаме тук. А, да, а те... да дойдат филмите, да. да има как да бъдат преведени, защото това всичко с много е труд. Да. да, защото най-всема част по да... Този труд е доброволен. Сега към Сергей mm -hmm. Зайналов, защото филмовата програма наистина е удивителна и това, че съвпадат толкова много филми по едно и също време паралелно се движат, е, е просто като за кинофорум. А, филма до вечера зашеметява шокиращ лудите. лудите. А, диагноза не съгласен. Също това го mm -hmm. има в а, украинското подзаглавие. С едно изречение защо трябва да бъде видян. А... Что говорим по-украински, и Таня, что ты переведёшь? Да, наша программа очень большая и очень актуальна на сегодняшний день. На, наша программа много гуляна и актуальна днес У нас в Болгарии мы привезли 53 фильмы. Из Украины. Из Украины, да, из фильмы мы имеем 53 программы. В Болгарии около и... 53 фильмы из Украины. Ми би дуже хотіли, щоб всі ці фільми болгари подивилися, бо хотілося б, щоб вони знали про нас більше, бо дуже багато паралели ми маємо в історії. Не искаме много Българите да знаят. За това, да ги видят тези фільми, зашто там много има паралели в историята между нас. В перший день, коли ми приїхали до България цього року, ми пішли с Таню на фільм Гунди. Первый ден като дойдохме в България, не утидохме с Станя на фільм Гунди. И для мене було великим відкриттям, що Болгарія теж переживала такі складні часи в социалистичне... замен лише просто откритие това, че България минаваше през много тежки времена, коммунистически, си, така, как Тюния? Това е, това е допустимия интересния паралел. А, аз ви връщам на вашия филм за Херсон. А, в тази а, история на разделения театър, част в окупация, част а, бягащи от окупацията на Херсон, а, украинци, видяхте ли български сюжет? Българският сюжет за разделението. Това, че винаги се поставяме от двете страни на някаква барикада, която може да не е наша да е чужда границя, която някой се опитва да сложи между нас? Не можу спривести паралелі зараз, бо все ж таки в Україні йде війна и багато людей, які попали під окупацію, як с прикладом Херсона, коли він ще був окупований, и, звичайно, коли місто в місто приходить інша влада, то деякі люди все ж таки можуть і піти на співпрацю. То в Болгарія, слава Богу, такого немає. І сподіваюсь, що і не буде в Болгарії такого, щоб люди вибирали, на який бік ставати не мога да проведа тук паралел точно, защото в Украина все пак има война и тя разделя и като идва друга власт, някои украинци са принудени да сътрудничат с окупационната власт. Слава богу, в България няма война и няма такива въпроси, ни стоит на дневния ред. Този отговор е много важен. Да си дадем сметка, че не сме поставени в такава ситуация, но да, но да знаем и колко е трудно, когато си в тази ситуация. Да, просто трябва да що... Деякі люди просто ну, пішли, наприклад, на співпрацю з окупантами, тому що, не тому що вони хотіли цього, тому що їх заставляли, тому що це був примус під предлогом їх вбивства чи розстрілу, бо вони, наприклад, були десь проукраїнські чи мали е, своїх там, родичів, які служили в українській армії. І щоб залишити свою е, родину в безпеці, то треба було піти на співпрацю трябва да разбираме, че и не можем да осъждаме тези хора, трябва да разбираме, че те не е по своя воля, често се съглашават да сътрудничат, а просто са под заплаха да бъдат убити, да бъдат разстреляни или да бъдат разстреляни техния роднини, защото имат или имат роднини, които служат в украинската армия. Тоест, това е принуда, който те да, да оцелеят, извършват. Сега говорим в вече третата година на войната. Това на практика е три четвърти от време трая примерно на Втората световна война. А, Сергий а, Зайналов, вие самия сте живял и познавате добре Ялта. Най-южната точка на полуострова, който Русия окупира през 2014 година. Мислите ли, че ще има връщане към онази Ялта, която познавате? Или Ялта ще си остане един много особен символ? Символа на разделението. Защото Ялта е точно този символ на разделението, още след края на Втората световна война, като мястото, където Европа прави отстъпки, предвече оформилата се, втвърдилата се диктатура на Сталин? А, Ялта для мен е... Це, ну перше перше місце моего життя. І це, там я провів своє дитинство и все ж таки у мене більше асоціюється вона с якоюсь там краса, красотою, новим життям, цікавістю и просто красою, бо Ялта це ну, просто немає е, аналогів е, такому місцю красивому в світі. Ялта тва място, където таз има много добрі вспомени у детство тусе, и то е много красиво място, и то се асоциируется с мен с красотата наиперву, нищо подобно в свети как-то из Грежда Ялта. Но ты говоришь, что слышно, Болгария много тебе прилична на Крым. Да, да, да, Болгария много мне прилична на Крым, за что-то има, има в Болгарии и морето, и планине, уже э, перейшов на белгарском. <laughs> э, да, тому мне даже тут комфортно, и я тут э, на каждом округе э, вспоминаю Ялту, и... Э, я б дуже хотів туди повернутися, але мені здається, що зараз це ну, трошки неможливо, тому що все ж таки 10 років Ялта вже е, знаходиться фактично в іншій державі. Е, ось, але символом на розділення якраз для мене зараз є являється... Да, Це моє е, рідне місто, там, де я народився, і там, де жив і працював мій дідусь і. Я, прави, да са видя. Ялта, аз много искам да се върна в нея, защото э много обичам, но ми се чудвания реално, защото фактически тя сега е под окупация на друга държава. А аз бих казал, но не асоциирам Ялта с място на раз... на раздела, по бързо моето място за раждане, мой роден град Улешки, който в който работеше и живееше мой дядо. Искам да добавим малко много интересни факти от биографията на Сергей, защото това Болгария трябва да го знае. Бесаравски тип българ, неговия дядо. А Минжи Афанасий. Фанасий, Фанасий. Той, то есть, видите, абсолютно былгарская фамилия а, кой ту э той э инженер на антоновский мост Это затувая раздела то что антоновский мост она раздела между войной и, и украиной оккупацией и мирнее живот а, Щото Олешки е на левия бряг, ферсонът вече де окупиране там са mm -hmm. украинсите. Той беше дядом и бабам бяха цяла година под окупация. Никакату... Две години. Две години под окупация. И също му предлагаха сътрудничество, до окупационната власт. Обаче той да запази своя дом, уставаше там и къде да отива. Те -е, са пенсионери на 80 и колко години. И съответно, э, той, той се отказа, естествено, но, но те не го прибиваха, защото им беше нужен като инженер да разкаже къде може да взриви, къде могат това да направит. И Той разказваше, аз лично съм запозната с него, не е човек. Той, той след не най-накрая ми каза, гледайте сега, аз му учиха как да строи, не как да взрывявам, не как да разрушавам. И като имаше взрявяването на Каховска Гес, 45 дни. Те проведаха на втори етаж със малко си Йорки на 70 и 4 будинии. А те бяха 45 дни без нормална храна. Имаха консерва, която делиха на трима и със на вода и вино, което единственото устана. Така те оцеляха. Те им припадаше те бе... тебя. То Тоест, аз не знам как оцеляха тези хора, не знам, стана чудо. И направи своято вино. Да, своето вино и със своето вино те така оцеляха и искам просто да призова гледачите на ли... Да дойдат при нас, защото той има два филма в програмата на ОКО. Първият е този за, за Херсонския театър и вторият е филм Спаси, който точно разказа за историята на операцията на спасението на баба му и дядо му. И тя ще е в петък, заедно с в един блок с моя филм Писмо от войната. Тоест, ни така специално за всичко, което се касае някак Бъл България Бъл Българите, ние го направихме във едно. Това са тези закриване. два филма. Единият е днес, да, а, а другият а, е утре, заедно с. Вашия филм да, на, на Даня. А пък днес искам да поканя всички на филма Лудите. Ние започнахме да провеждаме тези паралели с Гунди, защото филма е за наказателната психиатрия, игрален украински филм. В момента е просто супер популярен, както Гунди тук. Сега вървим момента в Украина и просто са също пълни зали, припълнени. Това е нашето преосмисляване на нашата история. Аз мисля много терапевтично, ще е и за българите. Аз много ви благодаря, че споделихте тези истории, включително личните, личната история на Сергий и на него баба и дядо а, в окупирания а, Крим. А, нека да не пропускаме тези филми. Наистина а, има какво да научим а, не само за паралелите, но и за това какво се случва там в а, действителност и през очите на хора, като, като Сергей, който живее в, а, в Украина в момента, и Тетяна Станева, която е неуморимия мост между Украина и България. А, програмата на фестивала е лесно откриваема онлайн, просто е достатъчно да напишете Око Филм Фест и попадате там, за да видите точните часове на прожекциите. Пак ще кажа, не е за пропускане, въпреки ужасно наситения ни културен живот, тъй като фестивалът Око е уникален сам по себе си. Благодаря ви, че бяхте гости в Хоризонто. Благодаря. Ви. Благодаря на вас.